باې په بیایان د واز کې او درمیان روی په دی کې اووازه نسیت کې نو درمیان روی و ورې طالب بلیلې د بې راغلی او په د اه راغلی ما سبق به د سرار نه تر مای ګئ سپه شوی په خبره افانې کتابو هم دا بهقال کې ختموم اس کا ہی کے تعلق لگوے او پشن کالا کی منخلا سیگی قال الله تعالی فرمائی دی اللہ تعالی چو چر دے ادعو الی سبیل ربک روبل خلق لارد خپل رب تہبیبا بالحکمت ف حکمت سرا والموعظۃ الحسن او پنسیت خست دیو جن دا عوامو په وعزاو نسیت کې کله عالم چا بیان ترا غختې نوګه کې د خلکو خیال ساتل په کار دی چا څنګه دا خلک داسي پریشان شي چې پاغناستي بیا بدره دی وای عوامو خیال ساتل په کار دی زریو د ما سوتن نفس دا بیان مډر لوی خطرناک دی لګيوبد کې نو ساری بیان مولا مزلرا پاسی او ناغت شو کور یایره مسکداش نواز او نصيحت ی او استهبابي مرتبه وا ځکه دین خلکو ته رسیدره هرځه کې عالم شتا وازه نصيحت ته سغرا غختل سه فرض نه دي او مسله خلکو نه پفا واجب جمع سه شو بلکې فرض مستقضاش <تصف> وو انبي وائل شقي ابن سلاما رحمه اللہ قال وائده کان ابن مسعود رضی الله عنہ و ابن مسعود رضی اللہ عنہ يذکرنا منتبع وعظ و نسیترا کولو فی <في> کل <كل> خمیس دا هر جمعرات فرز اے کیا اورا سوک مکرر کی او دا اغا تقرر شرعی نلے اے بلکی دا مالوک دیا جبا فلانی دا زمان افلانی او اخ کی با لگو درس کهو حدیث بوایو سواعز نسیت بکو <تصفح> فقال له رجل یو ورته ورتوی یا باب در رحمان یا باب در رحمان لودتو ویزدہ خبر خخوم خام خادا خخوم انکا ذکرتنا کل یوم چهر او رزد مونتدا سواعز نسیت کولے فقالله اما یم نهنی من ذلكلك خبردارربې شکه شان دا د منې کوې ما لر د دی نه رو ځانما له کار نه دی خوې ااکه ځ بد ګم املله کوم چې تاسوو په ملاله ستړی والې کېوانوم چې سبا ددين په کاره او غ دې استحبابي اتپېڅشي پریشان شي سومان شي په و ان يتخولكم بالموعظه ذل hazardous تاسو په نسيت کوونکو کې ادم د فقاحت یو نخله چګوره ای خلک ترسو چې خوشاله دین ورته وایا هغه تعالی پتهږي بوج دی وی دی وکلا بس کوي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكو رسول الله صلى الله عليه يتحولنا لهزداري به کولز مونږه به اپ دین نسيت کولو کې مخافت الصامت علينا دې یریدسته مانوالي او د ستړيوالي نه پمږه متفقون عليه <تصفح> يتحولنا اي تعهدنا زموږ له هزداري به کولا نو وعذو نسيت کې له هزداري په کار دا ا په خو خلک وی خوګه کې پرېزه وګاټي شوکا پرېګه وان بیل یقزان ادا سی با خلک ستړي شګنمغه واړو یو ختم له یو عالم چارو سره نو هغه پس وګدک هلي زمیدار او کارونه څوک یو شي شوقبلی په چې تقریر به کوو بعضی خلکو یې د ختم مبارکایو وبوډا پکې ده بس دو مبارک شه لږ بیا نه بس کېدو مبارکي درکای ها اپا زینا په خزمدا تقریر نه کوي ځکه کوی کله نا کلاوب د خزم علم می خوښ دي او تقریر مي خوښ نه وي پکې په خبره وایي د خزم څه دایې مثال په توریو خزشه تويره قران بل غوا مو ول ورزی مله ور بازی له نو ورزی ټول غلط وای خلکه را جمع کړي د خزې وعظ او نسیت چې دا تخریر کوي بس خزه قران اس د کړي حدیث اس د کړي چاته دی وخی په طریقه باندې اجبازی پکې ناتونه وای بازی خزې پکې شیرو ناتونه وای پویګه په خبرهबात قران زدا دین زدا مسال مسال کا مساله زدا کا څوک په مساله پوې کا وان بالیقزان عمار ابن عاشر رضی الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وای ما وريدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نه چی فرمایلي ان طول صلات الرجل بېشک اوږدواله د موج دی او شړی چې موج وګد وګت کوي واقع سواره خطبتی خطبه دد دد او خطبه لندوي واعظ نصیحت ما انته من فقهه ما انته ذا علامه د فقاهت موج وګدکو ا خطبه لندوي ته خوط دوګټې او موزبی په پهصور کو سر پهصور نه سر کې فاطلو او سوالته موضږ د وي دوروږ دولمم نه چې خلک په تلیف کې واقع شي وقې رول خوطبه او خبال ړډ وای روه هو مسلمون مع نهتون بمی من بیا همزدا مکسوره کسره لپی بیا نونه مشدد ده ای علامه دالته علی فقه دا یو نخ ده دلالت کوي د فقاهت او په ها وان مواويه ابن الحكم السلميه رضی الله تعالی عنه د معاویه ابن الحکم السلمی رضی الله تعالی عنه نو روایت ته علید فرمای بے نمانو اللہ صلی پمند دی کیچ ما مشکل در رسول الله صلی الله علیه وسلم ترا مشکی صحابی ولاړ دی از آتا سوا رجل من القوم پرنجو کایو شړید قومنا فقلت يرحمک الله ما ولن مشکی يرحمک موسکون کو کیچا پرنجاؤ کا نوما ورت ہے يرہ مکلا ہوئی فرمانی القوم بیافشارہم خلق را لاسی بدبد قتل پادر ایدل موس کی ورته شو ک فقلتما ووا آی جوداواې د مور ما شانو کوم تنظورونه لیا څه د شان ستاسو چې ګوره ماته دله مکې داسې وایئ په جالو يیدیبونه بیاديیم نو شوور شو چې وهلییکل په لاسونه والله خاظم په پتونو لا سر را فلمار ایتهم کل شمیو کثر یشمیتوننی چه دایخ ما چپکای لیکن نی سکت وای زم چپ شو فلما صلی رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم کلا چ الله صلی الله علیه و الی و سلم زما پلارار او مورې في قبان شي ما مععلماً قبلله والله بعد هو مع نه دیکهتللی په یون کې مععلم دلوي نه مخکې او د دوی نه پس احسا نه تعاللی ممن هو بیرښایسته په تعاللی مورکلو کې د دوی نه فولله مع کرې په سمپ الله ځې و نه سره قو راټللي ب د رې دي سپکې خبري دي د بلړله ضرر رسول دی تااسې خبرې وکو چې بیا بعضې خلک تر مګ هغهه مزجد ل نه راځې واللا دو بنیحللملا شنی ماته کنځې کې قاله الله بي فرمیل ان حاضه سولهته شکه دامو لا يلو فيشيون ندید درست پدی کی او شی من کلام الناس دخل کو خبرنا ان ماهیت تسبیح والتکبیر وقراءۃ دا ناخذ تسبیح دے تکبیر دے او د قران او کما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یا غشانت الله حبیب ور تو یقلت یا رسول الله ما یاد الله رسولنی حدیث عهد بجاهلیہ زمانه نی نی د جاهلیت سره دور دی زمان خصوص نه مسلمان شه ټول وخت په کفر کې تیر وقد جا اسلام اسلام و وقذ ج الله بالاسلام او اللہ رات للکل فاسلام سره وان من نار جالن بشکوا قوم کی سسری دیاتو نل کوهان کاهنانو ترازی چې مو پغهبو پوېغو او د مستقبل خبرې در لخوا یو قسمت او نصیب کی سری قال فلا تأتهم یوا الله مزه بس جګنده شړیلانه جګنده خبره به ناوړه قلت و من نار رجال یتثیرون مونږ کی شړیدی ایس پیرواله نسی پسیځونو قال ذاک شونداو شاید یجدون فی صدورهم مومیدای پشینو کی نفسانی او شیطانی ن ديري د خپل کار نه مني کينه رواه مسلمون والثقل بذم السائل مثلثه چدري ټکی دیبي مصیبت توي او تکلیف توي ما قهرني هم ما نہرني زي ونرتلم وانل ارباز ابن ساريا دیر باز ابن ساریه ردوی اللہ عنہو نروائیت تے تے فرمائی وعظنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وعظ کرو منت رسول الله صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماو عزوطا وعظ کول وجلت من القلوب داغید و جنزون پیرشویو و ذریفت من حلعیو نو داغید و جنز ترگو نوخ کی روانیوی و ذکر الحدیث و حدیثی ذکر کو وقد سبق بكماله او تیر شویل دا حدیث پوره په کمال خپل سره په باب لمره بالمحافظه على السنه <تصفح> البته دا حدیث در تثیر په حدیث یوصل 15 او 50 تم کې و ذکرنا ان الترمذي قال انه حديث حسن صحيح <تصح> وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِ اگرانم محترم عوردل کو السلام علیکم رب العالمین محمد شاہ تر وطبع خوشال سہتا محترم عطا صدر شیخ القرآن سید امیر حسین بات جاسب درس حدیث ریاض السالیخین وورد ریکارڈنگ سردار علیہ تر فروش 0.5353 سے 0.87 دعوتا ستب کراچے کی دو حدگل اسلامی ڈیٹا سنٹر مسان چوک کے مانے کی دو حد او په جنګري کې د شامه سره د مدینه موجد سر په واکه دینو له او د شیخ القرآن سید امیر حسین بچا صاحب بخاری شریف دارنګ مسلم شریف ترمذی شریف موطری مامعلیک او مشکات اورال صالحین وم ته صدقه د ګانو کې ملاوی